Pundu bat egiten dugu goizuntan Michel Diarz Donapaleuko autetxia eta Chantal ergi aiziritzeko hauzapezarekin egunan zuer. Bai, eta lehenik uh, oraitzapen biziak uh, oraino, iru hilabeteren ondutik. Bon, oraitzapena egi edo ahont uh, fresko-freskoa dela. Uh, ah, egun hori ahont berezia, ez, ez da ono gure uh, buru etaik uh, ateratuko. Uh, oraitzapen txaha bainan ere alde honak... Uh, Alde honetaz, hor horituko gira, hor alimaleko elkartasuna izan baitzen, egun hortan eta ondoko egunetan. Nik hori egiten aldut, mementoko. Ba, ba guke, guke berrimi dira, unkan un dizi un, ustailea ortsi gare lau uh, izan den egun hori, hori uh, txapen uh, itxuzia, txuzi, uh, biziki, biziki uh, inondazion hori, biziki kalpen denetan, etxetan, denetan, eta horra. Lan zirakin. bai lan ba, genetique biziki etxe ono appartement no tono espritira ono no hañatiak onu... eh, genetique eh, a chuansaokin biziki afela vita ono espritira la le onique ben ba, afela orine dona paliok jasan kalteak zenbatetan estimatuak izan dira Hiten ere zektatik gut ma filtruanen ha спорт horielan, Uh, bah ici aïrétique gelan uh, ho caltean dinak ho hoxtirien uh, guk ho uh, ho berhunta mila beden mai ba si frejac uh, bitreta serat segusia kutxadira transformateur electrica uh, sanitariaq denak uh, aïétique pas uh, gelautan denak xanyatiadira behargi behargi hehia Zorza miniat, uh, budjeta helik asuinez uh, uh, frezakintze, goai uh, ikusiko izi, uh, asuian zauriek uh, nuiz uh, patiko dien. Eta Santale ergi, aiziritzen, nolako desmasiak izan dira eta zertan dira aferak? Guk egi harteko, uh, beste herri batzuar komparatuzu eta donapa ole hauzuko ari ere, zinez, uh, bon, ez du deurrik ustekoik. Bainan jala ere, okanditugu bon, desmasiak bon, bost etxeetan ura sartu da. Kartier batetan sartzeko uh, bidea ahontu son izan da hogoimetretan. Bi zubi arrailduak ere. Hiru lantegi azkarkiunkituak. Eta sortzi bat elaborariak ere emakurrak jaslandituzte hartu lantetan. Uh, behaz egun, uh, zeirreiten alden, uh, bon, herritarrek uh, uh, be... Uh, Beharik, sartu dira berenetxean segidan egun hortan laguntzari esker hor uh, familiakok, hauzokoak eta lagunak din betira segidan uh, garbitzelanen egiterat. Hiru lantegiak haipatu uh, zoriak bon, uh, ere segidan garbitzelanak hasi zituzten egun atxalde e, hortan berean, auzokoak erritarrak, lagunak edo hor golangile eta nahosier laguntza ekarriz pala, erratza eta jakletak denak artuz, haurrak, gazteak, denet, denetaik. Eta erretan alda ere, nik azpima janezake ere, egun hortan laborariak, herriko laborariak, Kontseiluko laborari guziak, segidan mobilizatu direla, goiz, segidan biorenen burian hor traktorak eta erremorkak eta material, beste material hainitzek argiz hor, baliak argizan baitira, bahneko eta kanpoko logia kentzeko eta sustutu botatzeko ziren gauza hainitz kariatzeko Michel Jaxsa Donapalley Umberiana Fite Goiti Johnson ura eta hala ere berehalako laguntzak izan ziren edo zerbait faltatu zen aba va fiter l'ordre bathes ou dans une ritme cela tsunami ou cela l'ordre mathe denna dena, trau risanda dans la politique hospitalistique sortie euh et chez un piscina le courrier et le rugby le Eta, lehenik nahenike, nahenik usze, donaprabiliko hau sape zain eta konzireren partez, erremasi hastu biotzetik, bende volo jende horiek, oro, shuhik zare horiek, ehun bat vitien egun busiez, lau yunez, departamentu busetik eta landesetaik. Donapaluk entrepriza, kartizana, kebatzu, hiriko, bisiki hiriko langile eta sekretari horiek. Aizan mitira, Inguresa hama hamaika hamabi orren bгnen lanian eta pentsatzen dutu psikologikoki ere egitak batzu onkiak izan ditai ezuela eta ze motako laguntza ez kagia izant zaia hier Chantalerri Gu rien eh, bien bon, ez dugu, dugu sobera baliatu baina iruris eh, projetiak izan dira bis eh, psikologiko psikologi eh, laguntzak bai, eh, particularakia aurrer Uh, egeda hor, uh, bon, elduek buruz ez dela gauza handik, ene duritzat egina izan. Haurrek uh, esenditu uh, baitute, uh, beren burrasoak ere ene duritzat uh, uh, etxeak uh, marnean ura sartzen delarik, zurebizia galtzeko tantzi delarik, beh, uste dut, mar, horrek uh, uh, markak usten dituela. Bon, ara, ez dakit uh, beste ikze uh, erraiten alden. Uh, Hore, ene duritzat uh, ono lana baditaiki egiteko. Goiz, behirin, gomitak baditugu gurekin, eta huiek dira Aizilezeko den Chantal Ergi, eta Dona Paleuko den Michel Diarz eta haiekin. Uztailaren lauan gertatu uh, uoldeetaz uh, pundu bat, eta uh, zertantzen uh, zertan egoera funtsian materialki eta psikologikoki uh, momentu untan... Eta Michel Diaz, Dona Paleuko autetxia zira, erhan bezala. Eta guai, Dona Paleu zer den behar da? Zer da behar gorria, behar ahondiena? Oh, behar ahondiena guai habosiak uh, inatira, mena geretik uh, uh, aksion sozial hori, uh, guk herikoitzean uh, eh, geretik jenden, uh, jenden segitzia behar dugu. Uh, beti setzfalta izan bita, materiel eta uh, elektromenazio hitaik eta uh, georgoa izinene laguen adjoen bat, yes. zena problekoa aizena geiretik, dende horien uh, kertzen, uh, buantzun behiten meiten uh, bele elektromenazioet horien harra uh, ezartzeko Bai, eta Santalergia adibidez or, ondorioak aipatu behar ditugu ere.ibidez herrikari eh, buruz falta zen urs sindikata eta galde egin duzu eta ukanen ote duzuen urs sindindita bat hoai. Uh, Ageriiko ukan dugunez aurge eta azken herri uh, Elkargoko Bilkorean aipatu dugula eta geldigin dugula beaz gure lehendakariari uh, prefetari beriz edei bat egin dezan ur sindindita begiz plantan e sartzeko. Eh? Uh, Or, uh, ukan ukanbaginume momentuan uh, gauzak berbada deiak konponduak izanen ziren eta eta gauzak jo un simpelago izanen ziren ta uartzen uh, gira segirana hoburtia hor, baitu sei uh, um, chezieriek uh, el chezieria k elgar hitaratu gira hor uh, lajibaje uartili uh, be askan edona paulia mendositasiritze uh, diagnostika batena galdegiteko bez gure uh, bi heriker buruz, uh, be hor uh, Biduz bi eta um, joaia zari buruz hor, eta ikerketa bat egien behar dute uh, ikusteko bon, traba, trabak nundiren, txuxen atxamaiteko eta gero um, askifite horien kentzeko, eko lan berriz uh, urak goiti gien balide eta haintzio hor berriz eginen dira BRBA SSS hein ortarat beharrik, bainan egia da hor eta um, agenz, uh, adur garron uh, egitura ortarik, Ebe, arra postira, xigidan, uh, ukandugu, gure segiten laguntzari uh, gure diru laguntza galdeari errefosua eh, okandugu, ez baigi, ez baigira egitu uratiak. Behas, uh, segiten badakigu hor, badalazai joan eztenik. Behas, uh, beharko da zerbait egin. Yaxan kalte guztiak Osuki ordainduak uh, izaiten alko dira, dibiezdo Napaleun, edo uh, laguntzak beste manera bat ezatxe man behar dira, Michele Diakz. Laguntza, laguntzak, ez da Gukauk lehenik, gure herriak lehenik. Guretzen badak, guretik, guretik, guretik, guretik, guretik, guretik, guretik. Mementuan, hane sosa espita visiki, gure herriak hafera hartu. Eta nainizia gusim, entzuler, gusiri, bakatuene eskora ezpita beti zuzen zuzena izan, agudan mileskerre. <laughs> ba, ba, ba. indaga egiten duzut, aholida importantena. Ba, bon, ba. Bon. Shantalergi, Michele Dierzigalde indakugu dono apeliun zer uh, nolako diru laguntzak ziren, zer MBA. Eri Elkarguan, ba diru samabat bat ko beiratua edo Edo espero duzu estatuaren edo egitura baten ganik, edo instituzio batenganik? ganik? Eh, dirua, beh, gerteko aurtengo aurrekondua aldatua izan da, eh? Lehenik, beh, futbol zelaia eta kirol, eh, kirol materialaren kompoentzeko, ina lafite. Behaz parte bat hartia izan da beh, aurtengo aurrekondutik. Eta esperantza dugu, eh? Eta uste dute hemen, aipatia izan dela, irrati huntan, kontseilu eh, horretik, eh, diru sama. Eh? Gite uh, baten uh, eskuratzea horien uh, uh, konpontzeko horiek ezpeitira asuratiak. Eta bon, gero uh, ondotik ez dakitikusiko uh, gio ere uh, egia da ongi, uh, ongi uh, erantzun dutela asurantzek. Eta etxen plubaten emaiteko da pizina, hori ahont ah, gauza, ah, ah, uda hontan ah, falta senditu duguna, eduden udako normalki, ahainatia ah, ah, ah, ah, izameak luke, asoran ah, ah, ah, zeriesker eta sobera, sobera diruik gastatu gabe, ah, erri erkarguan. Ah, ah. Bukatzeko eta aiziritzen badera elkartasun egun bat, donapaleun ere ginen da e, gintzabat ladun bat tian, horren behi ukeiten algin uke? Bai, donapaleun zain da, airretik ah, gilan, oiako ah, itzian, zazpion eta akait, ah, pestatzi pi bat, ah, dendegusienako, ahra ah, ah, ikusteko, elrekartzeko, jateko eta jateko, eta gobotik ...kantuzun behitze egiten du, eta memento gozo batean pasartzeko dende horien argra bilkertzia eta hola, hori uh, ia an... ...iako entzian zu hori, eludun ego entzian, zazpionetan ahiretik uh, gelan. Eta ahiziritzen? Ahiziritzen behaz ez, gauza behaz gauzabera ez. Ahiziritiko gelan, iraganenda behaz... Uh, fiesta solidear deitu dutena, behaz hori elkarte el el bat montatu dena behaz nola erran uh, ur holden ondoko egunetan uh, segidan, eh, haiziditzen. Uh, deitzen dena solidarite amikuse elkarte hori eta horrek, bon, uh, piskabat beste molde batez lagondo ditu jendeak, eh, Facebook baliatuz, Uh, hortan eskaintza hainitz bildu dituzte uh, ahopak, janariak, denetaik, uh, etxeko treznak. Uh, eta uh, Facebook hori ere baliatu dute jendeen mobilizatzeko, esku igortzeko, eskuinta esker, ziren uh, zirenen laguntzeko. Eta egia da huartu girela hori uh, uh, ahitzekoazen uh, gu ere aiziritzen etxe batean garbitzenari gineleik, jendeak eturri dira ezgin dituene zautzen eta Facebook hori taik ginek ziren. Uh, bon, ala, ba, beste, egiteko molde bat, ba, hemen ez gira sobera uxatiak, baina nahala, horiek ere hor dira. Eta larun batean, behaz uh, nahi lukete pesta bat egin, uh, egun osoa iraganen dena, goizeko amarrantan aseko dena, aurrera animazioak porpoxatuz, gehu eguarditan errekiak, uh, atxaldian uh, behiz animazioak eta petanka nahiak eta bat. Cantaldi Tipinho bat beaz Boston Taik Goiti, Cantaldi Hortana beaz Pilpil, Arda Navi Cantuz, eta gero concertuandibat beaz Aistrika, Kov, Berrigud, Jazz Manus, eta Ulako Gausekin beaz Horri be Aurentzat, Elduentzat, Gaztentzat, Zernai egiteko, eta... Be, bildu diru horrekin, be, iduriz bon, nahi lukete bihotzeko estatu er dirua igorri, uh, diru, diru laguntza bereziak xuntxitu er uh, eman, eta hunkituak izen diren uh, familien haurrer, be, proposatu behaz ikusgarriak urtean zehar. Hori bon, ideia eta hori uh, korki nahi lukete uh, uh, segitu uh, laguntza ekartzen uh, urte osoan. Hori uh, da beren uh, asmoa. Da, Chantal ergi horietara zikudugu aiziritzeko hau zapezazirela eta mile esker ere zuri Michelle Diaz donapareguko autitxea baitzira eta be onduko Millezker. egunetan ere pundu bat eginen dugu or, eta biluma. Milesker. esker.